безгрішного і безневинного перед людьми і світом, вона могла розчавити мене і викинути на смітник. Пекло. Інтермедія. Чи маленько лід прожив він на цьому веселому світі? Але хіба вік людський вимірюється роками? Хіба життя людське вимірюється днями, місяцями? «Коли ти спокійно прожив день до вечора, і серце твоє ні разу не стрепенулося від солодкої радости, не стислося від гіркого пекучого болю, хіба ти прожив день?» «Ти просто перечекав, доки над тобою пролетіла легенька хмаринка часу. І все. Всякі дні були його житті. Розшукуючи в пам'яті ті, що видалися світлими, безжурними, безтурботними, він майже щоразу опиняється аж у далекому-далекому дитинстві. Там, у тій благословенній порі життя свого, він вперше зіткнувся з холодним жахом. І трапилося це так. За селом, де річка вигиналася крутим коліном, зловісно чорніла, страшна для очей дитячих, урвиста круча. Росла під неї цупка колюча кропива. Восени там збиралися кучу гори сухого, як раю, кураю, як він буйно горів, як гоготів люто, коли пастушки його підпалювали. Одного разу хтось із тупоголових сільських жартунів схопив його маленького замурзаного хлопчика ззаду по ручки, підняв високу вгору і гаркнув «Ага, попався, зараз кину». Хлоп'я випручалось з грубих рук – Відбігло від кручої і гірко заплакало. Вночі воно жахалося під боком бабусі. Снилася чорно-кипуча, запінена вода під кручею. Хлоп'ятунуло, борсалося, хапалося рученятами за слизьку глиняну стіну. Через десятки літ однієї ночі повторився той сон. І став ніби прологом до пекельних мук і поневірянь. Це вже тоді, коли за колючий дріт потрапив. Велику ватау таких же нещасних, як він, вранці до лікарів погнали. Заставили роздягтися, веліли пройтися перед довгими вузькими столами. За тими столами стирчали, як білі пні, лікарі. У найстаршого, сидів біля входу, було товсте обличчя, блискуча лисина окуляри в чорній оправі. «Здоровий!» – буркнув він сусідові у військовій формі, сонно дивлячись у живіт некрута лихої долі. Того дня в'язень уперше позаздрив калікам безруким і без ногим, що опинилися разом з ним за дротом, їх поки що не посилали на край світу. Вагон гойдає, колиску. Спи, спи, і той вагон гойдало. Той вагон. Дід, у неоковирних чоботях, про якого це мовиться, кілька разів виходив з вагона на зупинках. «Все добре у вагоні, чисто, тепло і затишно. От тільки дим цигарковий. Очі виїдає кляте зілля». У яскраво освітленому вікні м'якого вагона бачив ніби знайоме обличчя. І лоб той, і брови гостро врізалися в пам'ять. А все не міг пригадати. А ще чув на одній станції, як лаявся з провідницею опецкуватий чоловік у зеленій шляпі. Хотів прорватися у м'який вагон. Кричав – Аж слина з рота летіла. Не хочу, в твердий там пекло. Ех, не бачила ти пекла, зелена шляпа, Посадили б тебе мордоворота у той вагон, Який котився туди, у край несходимий. Гойдало й той вагон. Не м'який, не твердий. Не телячий, мабуть, і не собачий. Ні теляти, ні собаки в такому холоді не витримали б. Коцюрбилися на нетесаних нарах, нещасні і безпорадні, замордовані страхом перед завтрашнім днем, скиглили від холоду й голоду. А він майже всю дорогу дерев'яніло спав. Коли ж будили, щоб ткнути в руки порцію, судоми стоковтав крижану слину, що збиралася в роті. «Отуди б тебе, соколико, разом з твоєю зеленою шляпою, щоб ти у ній вошей наплодив. Через вас отаких от людям життя немає». «Як ви любите жити, м'яко-голубчики! Оцей чистий вагон з гладенькими жовтими стінами –